Endaiako erretentzio administratuko zentroaren atena aurrean unda berrogei tamar bat pertsona elkartu dira, bertan migrantentzat diren tokiko purua hartu eta sarrera blokeatzeko. Hogei lagun voluntariok gisa orkestu dira migranten ordez sartzeko baina poliziak galerazi die eta soilik Josebo B. europarlamentariak eta kasetari talde batek sartzeko aukera izan dute. Demande a rentre dan ze zantru parce qu'il normal qu'aujourd'hui qui aucun... da abiatzekoa parlamentuan Geriza eta Imigrazioa proiektuari buruz, esta eta testu horrek aurreikusten duenaren arabera, erretentzio denbora berrogeita 45 egunetatik 90 edo eunda hogeita magustegunetara luzatuko da. Bizi mugimenduak lege proiektu horrek errepresio kutsua duela salatu dute eta benentazko arrera politika bat behar dela gaineratu dute. Xabir Arruzet eta matxin niri dope bizi mugimenduko kideak. Ba, lege proiektu horrek argi usten duen ba, errepresio kutsu hori adibidez ba, erretentzio zentruetan atxik zentzirelarek etorkinak gehienez beru eta borzegunez ba, geriza eta immigrazio lege proiektu horrek ba, nahi du eh, tope edu edo epe legal hori, laroga hitamak, edo okay. egun da hitamak ba, gainditu. Eta hori ez da bate atera bidea et, ba, etokinen edo migrazioen gaiaren arloa eta ajera eskaintzeko ordez eraikitzen dira egiazko presondegiak e, eta jentzentzio zentro hori gaur berri setIdikitzen da eta guri asmoa da e, justuki azpimarratzea gaur parlamentuan eztabailatzen den e, lege orrenkari e, azpimarratzea ere ez dela normala eta ajera eta integrazio bat E, pentsatu horrez, e, represiua eta gotorleku bat bezala e, e, e, erantzutea mugitzen diren jendei. Tentzio zentroaren atarian elkartuako lagunek haiek gu dira dion pankarta atera dute, presondegi hauek errefusatzeko beharra ere nabarmendu dute.